У дорозі він занедужав так, що не міг триматися у сідлі. Тоді його супутники поклали немічне тіло князя на ноші, прив'язали їх між двох коней і так доправили до берестя. Святополковець весь час загрозою переслідування. Зупинившись у бересті, дружинники вислали позаду себе розвідників, які жодних переслідувачів не виявили – але святополк наполягав на своєму і вимагав продовжити шлях на захід. Очевидно, він міг почуватися спокійним тільки у володіннях Болеслава. Наказ князя було виконано, але бажаного порятунку він не знайшов і там. Ні ще тірпєті, на єдиному місці – и пробежал ляцкую землю, ганим Божиим гневом, прибежав в пустыню между Ляхи и Чехи, и спровержа зле живот свой в том месте. У Новгородскому ритопису повідомлення про загибель святополка має дещо інший вигляд И бежа святополк в печенеги, И бысть межи Чахи и ляхи, никим же гоним, пропадя окаянный, и так озле живот свой сконча. Я же дым, и до сегодня есть. Справди смерть святопулка угорнута туманом. Синковський вважав, що позначення місці загибелі святополка між чахи і ляхи – переклад польської приказки, яка означає «ніхто не знає». Забілін установив, що така приказка побудувала у 18 столітті в Лужицьких сербів, а в 19 навіть в Архангельській губернії і означала те саме поняття. Цікаві, хоч і непевні дані щодо загибелі святополка містяться в Еймундовій сазі. В ній говориться, що коли Ярецлейв у черговий раз затримав варягам жалування, Еймунд дав зрозуміти скупому князю, що чутки про смерть Борецлейва не відповідають дійсності. Ворог його живий і готується до нового нападу. З ним начебто йде хоробре військо, яке складається з турків, білокуманів та інших народів Занепокоєний цими словами, Ярицлейв пішов на поступки А Еймут своєю чергою пообіцяв йому і далі вірно служити При цьому він зауважив, що добре було б убити Бурицлейва, коли трапиться нагода Ярослав відповів, що він не спонукатиме нікого до поєдинку з Борецлеєвом, але й не осуджуватиме, коли той буде вбитий. Заручившись на півзгоду Ярослава, Еймунд приступив до здійснення свого наміру. На чолі загону з десяти співвітчизників він виїхав до міста зі стівними припасами та зброєю. Так їхали вони далеко, переодягнуті всі в купецький одяг, і ніхто не знав ні мети цієї подорожі, ні хитрощів, які вони задумали. Вони вступили до якогось лісу і їхали весь цей день, потім виїхали з лісу і прибули до одного дуба, де була чудова галявина. Конунг Еймунд сказав Тут неодмінно Бурецлейв звелить установити намети. Передбачення Еймунда справді збулося. Невдовзі на означенні галявині стало табором військов Бурецлейва. Для князя був поставлений розкішний намет. Еймон і ще двоє варягів, щойно стемніло, обережно прив'язали один кінець віровки до верху намету, а другий до вершини пригнутого дерева. Потім перерубали віровку, яка тримала дерево у зігнутому стані. Воно випрямилось,